Hola, provant, provant. Bé, bueno, el sou és una mica diferent, perquè sóc a Camp Morral. Mare meva, quin xivarri. Tenim aquí en Joanet Aguilar. Hola, Joan. Bona tarda, bona tarda. Com, Com estàs? Veig aquí que esteu treballant a Saco. A Saco. És un no parar, això. Això, escolta. I tenim la Mariona, per què? Guaitala. Home, Mariona. Ui, hauré de treure molt els greus perquè se sent un... Hola, Maria Font. el Nui. El Nui. Home. Què tal? Com esteu? Que grames? Ja, home. Hola, Mariona, com estàs? Hola, bon dia. Avui, avui estem a Camorral perquè la Mariona tenia tanta feina que no ha pogut venir l'estudi. I he dit, doncs pues ja porto l'estudi, Camorral. I aquí tenim... Ara us una foto i llavors ja la penjaré, no patiu. I, i res, si em permeteu, la Mariona una estoneta per fer... Ui, quin xivarri, Maria Font, així treballeu. Eh? Carai, tu ja us ho ensenyaré jo. Ara us explicaré. S Estan posant en caixes les ampolles de cava. Però bé, no ens avancem, no ens avancem. Me'n porto la Mariona un moment. Com ho tens? Et deixo engegar això i comencem. Dóna pas al programa, va, dona pas al programa. Benvinguts a Música Vins i altres coses. Aquí... Doncs benvinguts, clar que sí. Jo, mentre m'espero la Mariona, aquí tinc a la, a la Vinyet Morral, la petita de la casa. Hola, Vinyet, com estàs? Bé. Què fas, aquí? Mirant TikTok. Mi, mirant el TikTok? Mm -hmm. Ah, molt bé. I què mires al TikTok? No sé, em surten coses. Així, així random et surten vídeos de, de gent fent coses, no? Sí. I què, sí. què t'agrada de, del TikTok? Els valls. I, I tu fas? Tu fas balls d'aquests i els penges també? No els penjo, a... és una conta privada i me'ls guardo Ah, molt bé, I quan siguis més gran, si vols, els penjaràs? Sí Doncs pues clar que sí, molt bé La Vinya Morral és la Bruna La Bruna de Bruna Musical, petitona També fa baiba i monstra, bueno, fa moltes coses aquesta nena Amb 10 anys ja, bueno, la trobareu als teatres de Catalunya I la Tina és la gosseta, que ja és grossa i s'escapa a vegades Hola latina com estàs? Digues alguna Digues hola No dius res doncs bé, um, ara aquí tenim a la Maria Font. Maria Font, hola, com estàs? Maria Font, vols dir alguna cosa? Com esteu? Molt bé, gràcies. Què esteu sí, fent bé. aquí? M'ho expliques? Ara estem, anem a fer un trasbals d'un vi. Un, un trasbals? Vi? En què consisteix un, un trasbals? passar d'una tina a l'altra per netejar les mares, les, la brutícia que pugui haver sota. Wow. Fantàstic. I llavors, a part, farem un copatge també. Ah, el copatge m'ho va explicar Mariona. Un copatge per poder fer el, el tiratge de l'escomós. Escomós, escumós morral, que no fa mal. Clar que sí, estupendo. Va, anem a gravar una mica d'ambient. el magatzem Quin xiparri, no? és un lloc preciós Tenen una, és una masia aquí estupenda que podeu venir a fer tastos han, quan ho han obert una sala de tast nova, que, que és estupenda, vamos, l'han reconstruït i aquí, segurament, si fiqueu camorral... Em crida la Mariona, em crida, a veure, què... Què, què és això? Què m'ensenyes? No toco, que això està bullint. És nitrogen. Ah, està, no està bullint, està fred. Exacte. Veure, et cremes, bueno, et, cremes. et cremes del fred. el fred, I ja és curiós, clar. això. I, i, I què és? Això és, ho afegim a l'hora de fer un trasbals, per exemple, afegim això a la tina, abans dafegir el vi, perquè desplaci l'oxigen... O sigui, molecularment el nitrogen pesa més que l'oxigen. Llavors afegim això i no es fa molt bé el vi, perquè l'vi es, es fa mal bé amb l'oxigen. Però el metge no diu que el vi va bé per l'òxid? Bueno, jo a metgessa no sóc Vale, doncs vale, sí. pues re, deixem aquí. <ríe> <ríe> molt bé, o sigui, m'acaba d'ensenyar, perquè us una idea, com un martell un martell congelat que sortia... Amb sortia fum i pensava, això està molt calent, però no, està molt fred, perquè és nitrogen. I ja sabeu aquelles, aquell efecte de nitrogen, que, que fa tan, tan, tan, tan fred i fa tant fum, doncs és, és allò. I, bueno, és doncs el que heu sentit. Doncs, bueno, mentre ve la Mariona, que ara la veiem aquí pujant a una escala, que amb una tina, o les tines són com unes... Um, com uns recipients, um, uns recipients metàl·lics, um, cilíndrics, que és on s'hi guarda el vi, on, on es barreja, on es fa tot el procediment. Bé, bueno, jo no en tinc idea, eh, però suposo que Mariona ens ho explicarà bé. Però aquí a Camorral, doncs, pel que veig, tenen una, dos, tres, quatre, cinc, sis, set. Set tines molt grosses, i la que veig allà al final de tot és molt grossa, d'acord? ¿vale? I... Mmm... I aquí és on, on a és un celler petitó i, i és una producció això, així molt, molt de proximitat, eh, tot a casa, ja, com us ha dit molts cops la Mariona, però és que, esclar, són, són quatre, i el, i el xicot de la Mariona no els <ríe> ajut. Mariona, uh, va, explica'm... Mira, un ciclista. Yeah. Ara estem aquí davant de Camp Murral, uh, hem sortit una mica del celler, uh, que estàvem fent totes les preparacions per evitar una mica el soroll, i la Mariona ens explicarà què està fent aquesta setmana, va. Doncs pues mira, aquesta setmana estic fent molta logística del celler. Fantàstic. Segueu que us vaig explicar, no sé quin capítol era, es... que feia copatges, tastos d'ocupatges. copatges. Sí. Vale, doncs ara estic fent els copatges en si a lo grande. O si sigui, el que vaig tastar, doncs ho estic fent ara. Què passa? Que al Sonsaller Petit, amb hi ha poques tines... Tines, em refereixo. Hola, amb cotxes, cotxe? sí, estem aquí. La carretera... Quina carretera és? B alta? Carretera B alta, B baixa, 12, 02... Kilòmetre 8. Kilòmetre 8 entre Bullestrell i Martorell. Ah, no, no. Estem a la porta, per tant, aquí la carretera. Seguim, seguim. Um, això, què passa? Que al Sonsaller Petit, i el tenir poques tines... A la tina tines em a l'envàs de ser nooxidable on es guarda el vi guardem el vi um, clar, que passa? Que tenim poc marge de maniobra llavors hem de calcular molt bé els volums que movem, a quina tina movem bueno, clar. és tot bastant una liada que tu has de pensar bé perquè clar, un cop barrejat el vi no el pots tornar, no clar, pots ja. treure és com líquid. la plastilina, no? tu quan, quan oh, barreges ja. la plastilina al eh... principi encara pots adéu ja, sí ja, potser Ara perquè és hora punta, m'imagino. Però no, aquí no passen normalment, no, no. passen mai cotxes. Um, és com la plastilina, no? Que, que tu quan barreges sí. els colors de la plastilina, ah, a d'en galisto, ara se para'ls, ah, no? Impossible, exacte, exacte. No? Doncs amb el vi passa el ah, mateix. M'has ensenyat que fiqueu en una, una tina un... això del nitrogen. Sí. Què és? és? Explica-m'ho, això. Ja m'ho has dit, això, però... Sí, com que treballem amb mínima intervenció, que vol dir que no afegim cap pena de químic ni cap mena de producte que alteri el que ja tenim, o sigui, el most fermentat en si, sí, o sigui, el vi... Um, fem servir altres alternatives, vale? com és ara el nitrogen, que és una cosa al final del nitrogen, tu respires nitrogen. Vale? Pues venen unes bombones de gas, de nitrogen, vale? llavors tu, a pressió. Tu quan obres llavors la l'aixeta de la bombona, ve com una mena de recipient, que aquest gas sublima i es sublima, no perdona, es solidifica i es torna sòlid per la pressió que surt. Vale? Llavors és una pastilla molt grossa de nitrogen que està a menys 80 graus. déu nhi és fred, eh? Clar, clar. Veig anar a esquiar i no, no feia tan fred. Menys 80, et, et cremes... Clar, el gel et cremes, et cremes. és com quan allò, el congelador, no? Que... Sí, exacte. Hosti, que fora, el fred crema, eh? Això és on els, part, eh? els polos opuestos... No, com és, els extrems s'estoquen, no? Exacte. I res, llavors això ho fem servir per desplaçar l'oxigen, vale? perquè l'oxigen és un gran enemic del vi, perquè oxida el vi i el fa mal bé. És quan el vi està picat. Saps vale. que és aquella olor a vinagre? Ah. Exacte, però què passa? Que com que no hi afegim res, de fer servir aquestes, aquestes alternatives. I el nitrogen pesa més molecularment que l'oxigen, llavors desplaça l'oxigen cap amunt i el nitrogen cau per sota l'oxigen i es posa sobre del vi, fa com una capa. Molt bé, estupendo. Escolta, i aquesta setmana estàs fent, esteu fent sí. això dels copatges? Sí, de Fem el tiratge dels comors d'aquí poc i, i no, no rico més. Molt bé, Mariona, estàs superbé. Ah. És pues meravellós. Ara, si vols, et parlo de mi. Va. De lo, de lo... Jo aquesta setmana, doncs mira. Ah, un moment. Ah. Saps què he descobert aquesta setmana? Oh. És que he tingut l'evento de l'any aquesta setmana. Home, no, explica'ns. I he descobert una cosa que va molt bé per netejar les mans, perquè clar l'evento de l'any no podia anar amb les mans brutes de, de pagesa. Clar, clar, clar que no. Què has descobert? Àcid cítric. Àcid cítric. I d'on bueno, es treu clar. això? Bé, bueno, la llimona de casa. Ah, una llimona, Clar, perfecte. Sí, sí. I ja. això neteja les mans, no? Molt. Ah, per això les tovalloletes aquelles dels restaurants són de limones. Això jo no sé si és ambientador o... Ah. Això no sé, però... Bueno, Uah. va por ahí, no? Seria una fantasia, eh, que ho adreus tot. <laughs> Seria... Ho investigarem, a veure si és per Uah. això. És per l'olor, suposo. O sigui, el suc de llimó neteja les mans. Sí, sí, molt. I l'acid cítric, concentrat encara més. Clar, jo en tinc perquè netejo les tines amb acid cítric. I t'has netejat les mans i t'han caigut els dits o la pell? No, no. Bueno, aviam, ja resseca una miqueta, però... Va, llavors una mica de crema hidratana i ja Molt eh? bé, doncs... Com noves. Oïents, eh, ja us sabeu si teniu, si mangeu calçots després àcid cítric <ríe> i i <avall. ríe> vale. Doncs mira, jo havia, us havia de portar què és la musicologia, t'recordes? Vale, ehm um, no he fet la feina, però l'he fet ara fa un moment i vale. li he demanat a una companya meva que va estudiar en Miles Moc, la Mònica Tarrés, ah, sí? que és musicòloga i està Mònica. és una crack, que ens es gravi una nota de veu. Expliquen què és la què és la musicologia, Explicant Explicant la musicologia. Eh? i ara Bé, ho farà i uh, sense... Jo no he escoltat res, eh? Ah, no. M'ha dit, m'ha dit, espero arribar a temps. Oh my god he dit Miquel <ac Control Source> en lloc de Mateu dic vale ah, diu talla al principi si no he dit igual jo no penso talla res jo com que em dic Mateu Pere Miquel clar pobres aliado home que tens molts noms aquí i fa molt temps que no la veig no sé res d'ella eh, però m'ha fet molt il·lusió escriure-li i parlar amb no, no, ella no, no, són i... la vida I, clar home, i ara sí. crec que està a Madrid a veure què està fent ara ens ho explica vale? a, a veure què diu bona tarda soc la Mònica Tarrer musicòloga i estudiant ui espera que està so... està a, à, a ui mig eh, de whatsapp Vinga, som-hi. Buenas sóc la Mònica Tarré, musicòloga i historiadora de l'art. Treballo al Teatre Real des del 2019 i madre. vaig conèixer a Miquel a l'ESMUC el 2011 o 12, My on tots dos estudiavem música. En concret, jo estudiava una disciplina ben estranya que es diu musicologia. Si us he d'explicar què és la musicologia aniria a la seva uh, arrel etimològica que és grega i és que musicologia es divideix en dues paraules, per una part música i per l'altra logos que significa estudi uh, per tant és l'estudi científic de la música però no només des del punt de vista formal, analític de les estructures, de l'harmonia de la seva melodia sinó també des del punt de vista històric del ser humà que aquesta música, de la cultura que rodejava els compositors de la societat, etc. Per exemple, si volem analitzar una obra de Robert Gerard eh, del 38, doncs clar, hem d'entendre que el seu context històric va marcar molt aquesta composició perquè Gerard està en un context de la Guerra Civil Espanyola, el futur exili, en quant a les la seva cultura, el ser humà, la societat, tenim molt en compte que era un moment en què els artistes de diferents disciplines es reunien per parlar i plantejar-se què era l'art, cap a quines vies eh, camins havia d'anar, etc. I per altra banda també, per suposat, analitzar des del punt de vista més físic de la seva harmonia, melodies, instruments, etc. En resum, la musicologia ens permet analitzar la música des de diferents perspectives eh, per aconseguir una màxima comprensió d'aquesta. Carai, tu, la Mònica. Sí. Moltes gràcies, Mònica. Sí, Terrer, des d'aquí, una abraçada. Molts records, a veure si ens veiem aviat, està a Madrid ella, i ara fa molts anys, ja es ja visiteu anys o així, no d'allò? Però recordo... La vaig la la recordo tocan al cello perquè ella tocava el cello ah, i estudiàvam musicologia i sí, sí érem super amics, aquella època estudiants. Um, doncs això és la musicologia. Ah, és interessant, pues necessari, no? És molt necessari per, per clar, saber. La veritat que al final clar, no només és la música en si, sinó és és el que he dit, com tot el que l'envolta. Totalment. Totalment, totalment. totalment, totalment. Cultural. No, no. Estupendo. I, i res, jo dir-te per aquesta setmana, així per anar concloent i això que no t'he explicat, dins aquesta setmana eh, vaig fer, vam estar amb les històries de l'Avi Josep al Cursal de Manresa. Manresa, va anar molt bé, la gent loca, sí. la, la gent loca eh? loquíssima, o sigui, la primera història de perdre, de, que és de perdre el temps, sí. es gartaven, però bueno, estem encantats amb el públic de Manresa, ens encanta, Quai. ens encanta tornar, i tornem amb Bruna el Musical, el dia 30 de març, tornem, us esperem a tots i totes. I el diumenge vam anar al Teatre de Sarrià, Teatre Sarrià. Home, teatre Sarrià. Teatre Sarrià, fet les històries de l'avi Josep, que és on ens vam conèixer amb la Mar. Recorda. I entre el bolo del Cursal i el bolo de Sarrià, doncs mira, que ens vam casar. Pim -pam. Jo i la Així. Mar va una tarda, Així. loca, saps que dius? Què fem? No? Què fem <laughs> no sé, doncs no. I, I això, mira, i va ser un fiestón. Va ser un fiestón. Sí, i ja està, i que el dia després del casament an a fèssim un vol de les històries de la Bisore, al Teatre Sarrià, on es vam conèixer. Escolta, fa il·lusió. Home, que bonic. Home, molta il·lusió, no. molta il·lusió. I la gent que va venir, la, la Mar pobre no va poder acabar, no va aguantar de l'emoció perquè parla de la Via Quimeta, i, I clar, tot, i, clar, bueno, clar bit... però va ja. ser molt motiu, molt home, emotiu, i vam estar molt, molt contents. I res, això, això és tot aquesta setmana, i ara comencem, aquesta setmana ja, començ... ja ha començat l'etapa final, final de Bruna. 23 una i 24 d'abril, últims dies d'Abruna el musical, sí. entrades ja a la venda, el 24 ja està quasi a tope. No, jo tinc entrades, demanades, eh? Però si ja les no, tens, ja està. No, no, o sigui, demanades com s'han demanat a mi. No, si... Ah, a pel sí. 24? Sí. Ja no n'hi ha. Sí, home. Has d'anar el 23, no, Spotify la Mariana, no. eh? Spotify. Um, uh, 2324 Teatre del Estrell, Bruno Musical. Podeu trobar les entrades a brunomusical.cat. Spotifye perquè serà oh, èpic oh, oh, oh. Serà epic i hi haurà moltes sorpreses. Mariana, moltes gràcies per avui. A tu mateu, per ben fins aquí, Goli. Segueixes treballant ara? Sí, sí, clar, clar. Pues vinga, sí, sí. ara ja es fa fós, però, però, però el treballeu. És de llum. El sí, ja... llum. Perfecte. Doncs re, Mariona, moltíssimes gràcies i ens veiem al proper episodi. Això mateix. Va, una abraçada. Adéu. Adéu, adéu. <laughs>